Ezkur urte gagunon? Egunan? Liburu berri batekin zatoz gaurkoan guregana, Bowman e inerrariti Penseak kontempo bi pentsalari handien inguruko liburu bat eh, argetaratu berri duzu. Zergetik bi eh, pentsalari hauek hautatu dituzu, eh, zer da arrazoina biak lotzeko, Argida hona da, hasera eh, batean badirudi di, eh, naiko diferenteak direla, bai eh, generazioaren gatik, formakuntzaren gatik, jatorriko herriari daokionez, goruratu berda didez, eh, Bowman 1908-ean sortzen dela Polonian, familia judutar batean eh, sortu zen, eta jada antisemitismoa pairatu zuen, eta 1908-ean tropa naziek zutelarik eh, Polonia, ies egin zuen eh, sovietar asunera, bertan ejerriko, zitu poloniarrean e, murgildu zen, implikatu zen eta parte hartu zuen, besteak beste, Berlinen e, askapenea mila atzion da berroita bostean eta horretarako kondekoratua izan zen ere ostean erabakitzen du poloniara itzultzea gizarte zientzietako eta filosofiako ikasketak ditu eta e, tituluak lortu ostean gisa ari da, milagatzen da hiru arte, non, ba, presekusio antisemisten ondorioz, bortxatu den eksiliatzera, lehenengo Israelera doa, eta gero ba, resuma batura, non, bere azken urteak pasaku dituen, ba, lehenengo Londresen, eta gero litzen, non, hilko den biblia eta mazazpian. Ineralitiren trajektoria diferentea da, E, frankismo garaian bizi izango ditu e, bere aurtzaroa eta nerabetzaroa e, amasi urte baititu franko iltzen delari mm. 1970-a maustian iruineakoa ba, dela remerdoa eta gero ba, bere e, ikasketak eta karrera akademikoa ba, demokrazia testunguru batean e, e, garatuko ditu eta zentzorretan ba, diferentziak nabarmenak dira nahiz eta biak bereen bizitzaren momentu batean ba, konfrontatuak izan diren e, diktadura situazio batera eta horrek nahi eta nahez ba, bereien reflexiona ba orientatu du, ez? Baina edose kasutan naiz eta oso trajectoria vital diferenteak ezagutu hainbat puntu amanko homun dituztenik, hiru e, identifikatu ditut e, batez ere, lehenek eta behin, biak pentsalari humanistikoak direla alegia, bereien refleksioaren erdian kokatzen dutela gizakia eta giza e, eskubideak, eta horrek suprosatzen du, interesatzen direla gizakiak baira e, dominazioen e, aurrean, izan da dela ba, globalizazioaren ondorioz, e, demokraziaren krisiaren ondorioz, e, refusiatuen krisiaren ondorioz, edota bazarketa ba, mota ezberdinen ondorioz, eta e, horrek ba, batzen ditu e, nahi eta ez bi autorea horiek. Bigarren puntu amankomuna da, biak saiatzen direla, gaur egun ezagutzen ditugun krisi anitzak, izan daitezela, sozialak, politikoak, kulturalak, demokratikoak, ekologikoak edo, sanitarioak, e, dauzkaten ondorioak e, aztertzen. Eta hirugarren e, puntu amankomuna da, biak intelektualak direla. Alegia ez direla, mugatzen, baklaseak ematera, edo eta ikerketak egite biziketa debate publikoan parte hartzen dutela eta bereien jakitatetik abiatuta seiatzen direla ba ekarpen bat egiten debate publikorako kontsideratzen baitute beraien rola eta misioa ere hori dela. Liburua da divulgazio liburu bat da bi pentsalari handi hauek ezagutzeko eta beren lana ezagutzeko da ikasleen zuzendua da nori zuzendua da. Ni e, le guruostietan bezela saiatzen naiz albigeta publiko zabalena ikutzen. Horrak esan nahi du, ba saiatzen naizela gauzak albezain modu e, argian e, azaltzen, bai egiturari dagokionez eta baita formulazioari dagokionez, Eta zenthurtetan saiatzen naiz ebitatzen jergak akademiko, e, gehiegizkoa zeinek oztopoa ba, suposatuko lukeen, ba autore hauek ezagutzeko. E, Ala eta huztiz ere, e, ez nuke esango divulgazioa liburu bat dela, eta ez da liburu erabat e, akademiko eta espezialisten zakoa, eta biak, e, modu bateratuan. Eta zentzu horretan, errazagoa izan da, zeren ineraritik eta bau ere saiakera hori indute berein obor osoan. E, alegia, saiatzen dira, modu ulergarri eta argian adierazten berein ideak, berein planteamentuak jerga ez da din izan oztopo, azken finean, bereien ideien difusiora. Eta maila batean ere, nire maila e, e, mailatik saiatzen naiz ere antzeko joera bat izaten. Biak e, biak ere, erranda itek e, naiko aurrerako direla, nahiko progresistak direla, gaur eguneko krizi, bizi duen krizi handia huei buru egiteko, aurre egiteko, baliak dira, bai, bai moan, bai ginen harriti? Uste dut inoiz baino gehiago zeren gaur egun bizikera e, testuunguru batean non e, simplifikaziooraako e, joera dagoen, hortan kontribuitzen dute komunikabideek bereziki sare sozialek non geoz eta gehiago mezu laburrak plazaratu behar diren non debate publikoa eta politikoa geoz eta polarizatuagoa den isterizatuaagoa den joera dagoen azken finean aurkaria demonizatzeko eta orduan mezu e, e, xamur simple eta errazak plazaratzeko Eta argi dago na da, da testuinguru horretan inoiz baino beharrezkoago dela distantzia bat hartzea pixka bat modu pausatuan eta erreflexiboki pentsatzeko ba gaur egun ezagutzen ditugun ba eraldaketa Oso importanteak nondi datu zen eta batez ere ze ondorio dituzten gaur gizartetan. gizarteetan. Zentsurretan, eh, adibide esanguratsu bat da. Berak bere liburu bat dedikatu dio ba, modernitatearen eta gizarte ikiden kompleksutasunari, ez? Eta argi dagona na da e, kompleksutasun horren aurrean joera dagola gaur egun besteak beste populismoaren ba bultzadaren ondorioz errealitatea simplifikatzeko, ikuspegi binario bat garatzeko, non batetik egongo litzateke el korrupto bat, eta beste atletik eh, erri, ba, virtuoso bat, eta horrek joera dauka, azken fininan, debatea simplifikatzeko, ikusi dugu Europan gertatzen ari den, movintu populistak eta eskun muturreko movintu eno, eh, ostean, baina ikusten ari gara momentu honetan estatu batuetan ere, nola Trumpek joera daukan, azken finean errealitate guztia, ba, oso termino simple batzukara ekartzeko, eh, simplifikatzeko, eta estereotipo batzuk ere garatzeko, ez? eta horrean, idutzen zait, testu inguru horretan, nioiz baino beharrezkoa goa dela, pa ba pentsalari horiek irakurtzea. Zuk bi pentsalariak aztertuitu zu, eh, Laburski, zer ekarpen nagusia egindute biek-alabiek, biek, egiten ari dira, oraindik ere Daniel, irrenariti hor eh, baita eta irazten baitu guzu? E, Bo manek egin duen ekarpen nagusietariko bat izan da lehenengo e, postmodernitatearen teoria bat garatu izana eta gero batez ere ezaguna belakatu da bere bizitzaren azken neurteetan modernitate likidoaren konzeptua garatu behitu eta ikusi da horrek konzeptu horrek izugarrizko edapena ezagutu duela debate publikoan komunikabideasko ere bere egin dute eta horren bitartez erakutsi nahi du bazken finean pasatu gerala duela inbata markada gizarte solido batetik non bat instituzio, e, Ba, asentatuak non bakoitzak rol oso definituak zituen eta non e, egonkortasuna zen e, nagusi testuinguru batera non e, fragilitatea aldaketa ziurgabetasuna honditu egin diren eta non dena askoz ere auskorragoa den eta orduan e, berak du adibidez ze gertatzen den lan munduan ikustenari era prekaritatearen ondorioz ba ere ba, e, e, fragmentazio eta fragilitate hondiegoak direla baina aipatzen du ere familiaren egitura edo eta bikotera E, e, realitatea, non ikusten den, adibidez, ba, dibortzioak eta separaketak e, asko e, ugaritu direla, eta orduan familiaren egitura bera ere zalantzan jarria den, eta non harremanak eta loturak asko zere auskorragoak eta momentu determinatu baterakoak diren, ez? Eta orduan zentzu horretan, iruditzen zaite, bo ekarpen nagusia hori izan dela, e, modernitate likidoaren edo gizarte likidoaren kontzeptu hori, Garatu behitu, eta maila handi batean petsalari askok, eta eta kazetari askok, eta eta erritarraskok ere bere indutelako eh, planta benturi. Eta ineraritiri dagokionez uste dut laguntzen gaituela ulertzen gizarte garaikidea gizarte komplexuak direla. Anitzak direla bereen kompozizioan, e sozialki, kulturalki, etnikoki, geroz eta gehiago, egu euskal herrian adibidez, biztanlerianeko amabikoma bosta etorkinez osatua dago, eta horrek supusatzen du, generazio baten epean, urtean e Euskal Gizartea, Euskal Herriari dago kionez, e, sustraietan eta bere fundamentuetan aldatu eta eraldatu egin dituela, eta horrek implikazio batzuk dauzka. E, e, integrazioari dago kionez, izkuntzaren mailan, kultura mailan, e, lan munduan ere bai, eta horrean parametroiek eta errealitate horiek egin zatartzea e, komeni da. Ez? Eta gero, ineraritiera ere seiatu da e, demokrazia, politikoak ezagutzen duen krisia xehetzen, aztertzen, ikusten ari era demokrazia representatiboa geroztago jo krisian dagoela, eh abstentzioa gora egiten du eh auteskundeetan, eh herritarren mesfidantza alderdi politikoekiko eta instituzioekiko hunditzen ari da eta une berean badago aspirazio bat herritarren partetik, ba demokrazia zuzenago bat garatu hago izan daitekin eta herritarrek ere parte de hartu dezaten modu zuzenagoan eta direktoan, ba, demokrazian eta hartzen diren erabakietan, ez? Eta idoratzen zait, ba eh ekarpen hori egin duela eta e, demokrazia gara ikideak gulertzeko ere oso baliagarriak direla bere refleksioak. Hau da beraz eguzki urtea garen e, azken liburua e, Sigmund Bauman eta Daniel Ineraritiren e, ekarpena eta pentsalari gixara eginduten lanari eta egiten duten ariburuz liburua denen eskura. Bilesker eguzki. Bilesker ezuri.